dantza hurbiltzeko ikuskizuna, Pantskitaleriak helburu hau betetzeko intentzioarekin jarraitzen du eta bere azken ikuskizuna ninika, la urtetik gorako umeei irekia izanen da. Umeek ikus dezaketela ez du esan nahi ikusgarri sinplea izan denik, inolaz ere urte bateko lana izan baitu. Koreografia Pantskitaleriak burutu du, zuzendaritzan Joselu Berasategiren laguntza izan du, musika Joseba Irazoek burutu du, John Mayak dantza tradizionalean lagundu du, eta Mayalen maritzalar zenagorafia eta jantzi diseinu eta zarduratu da besteak beste. Pantsikateieriak azaldu digu ikusgarri berri honekin zenolako harrera espero duten. Ikusiko dugu zenta beraz semanaldi berria dugu el dira ba, eraman dugu proiektu horren inguruan urte bat eta naiz eta ba hentsi guk batzuk egin publikoaren aintzinaan hor uh, lehen aldikotz, ematen dugu osorik, ja, argiekin musika prez da, en fin, gu, ere koreografiaren atletik prez dugu. Ipuin koreografiko bat da eh, lau urtetatik aintzina, nienika ba, edo erna moina, eh, euskeraz eta beraz uh, urtaroetan zehar ibiltzen gira eta azpiko trama daukagu nola diantziak balditzatzen duen mugitzeko erra, eh, dantza mailan, urteetan zehar, eta beraz urtaro hoietan ibilki e, hiru dantzari ditugu, Lorentzaituralde, Zeliatoma eta Dioche Kazobon taulan, eta ba hoiek garratuko dute olako historiotso bat, eh, bai gazteak, bai elduak irakortzen aldutena. Gibeletik beste ekipa bat dago, alainola Dioche ruberasategi zerki mailan lagundu gaituena, ion maia euskal dansarako, Javi Uliar gientzat, Joseba Bairazuki musikarentzat, zat, Mayelen Maritzelar zat, eta beste hainbat bat hor uh, uh, mm -hmm. mm -hmm. lan ehan. Adoneko zaitetek lan handia eraman ikuskizuna dela? Ez dakit, ba horrela eramaten ditugu proiektua, gutxi korabera beti urte bat daramago ateraintzin eta gero ba ideia da, beraz uh, hemendik euskalegitik eta baita ere kanpotzik biltzea pieza honekin. Eh, uh, pieza bat da, beraz dantzakoa, euskal dantza eta dantza garaikidea uztartzen dituenak eta batzen dituenak eta ba ikusiko dugu nzelako erakzioa duten bai umetxoek bai helduek. <laughs> Bueno, Ipatu duzu ere atzerrira behar bada e, aterako duzutela ikuskizunau. hau. E, horretu dix, zer da beretzia bozuretzat? Ba, e, txetik urbil ikuskizunak burutzea, ala atzerrira atera duzutela Ez dakit, ba, esperientzia guztiak desberniak dira eta esango dizut zerbait, gure Euskal euskalerian bertan, eh, maintzineko eman ditudan esperientziak, ba, ez arrera eh, berdina, maule batean, baiona batean, edo handoain batean, bizitzak arras dezberdinak direlako, bizi mm -hmm. bizimodoak, eta orduan publikoak ez dauka Emanaldia bizitzeko kultura bera. Beraz, e, ba, esperientzia guztiak polietak dira, beti ikasten da, eta guretzat osoa berazgarria da, horregaitik emanaldia bizia egiten dugu. Esan nahi dut, e, beti adaptatu behar zarelako, gelari, giroari, eta eta naiz eta horbile izan, ba, giro ez berlin asko daude. Hau ez da, pantxikate burutu duen lehen umentzako ikuskizuna. Lehenumea izan zuenean sortu hitzaion ideia, beres hemen atentzioa lortze saketen obrak sortzea alegia eta urteekin proiektu ezberdinak sortu ditu ardatzorren inguruan. Badaia sei urte ortan alinaiz alaba sortu sitseigularik eta bostean ya xinntzen kadira emanaldiarekin aljarekin ba zat, proposatzen dantza. Mundu ortan, uh, orte, eta mundu horretan nagoia koregrafiatzen badama horret, eta horkitu nuen ba, zer gaitik ez, nik nia horrek brosatu nire ez nolako dantza um, nahi nien uh, sentiarazit. Tarduan, kadirarekin hasi ginen, gero lo dikrokoruntz dogen um, nuen ba, itza musika eta mugimendua zuzenean hasi, gero izan da otio. Eta utzu talodi krokok segitzen dute eh, ba, beraien bidea segitzen dute beraien bidea eta hor ninika da 4 garren pieza el dudena askenean ba ibilbide baten ondorioz uh -huh. Tamena bueno, ez bezu gastentzako ere bada baina bueno elduak ere Eta hori beraz orduan familiak disfrutatzeko moduko ikuskizu nahi zen daiteka? Hori da, familiak disfrutatzeko modua eta bai bi irakurketak pentsatu ditugu, bai e, aurena eta bai elduena. Naiz eta umean emanaldia ona bada eldu entzatizan behar da. Zer <laughs> duet e, ez dela berezita suna undirik alde hortatik pertenean. Mm, gaztetxoek eksierentziak gehiago dute eman aldi mailan, zentaz bali maditzuzu kaptatzen, ba, segiten mugitzen dira edo pasatzen dira beste zerbait egiten normalki sentxu batetik doa nah, ez du abest ez eta ordan, ba, bai, eldu entzako ere da guraldetik bueno, ba, gura aldetik ba, ikuskizunak asko izan dezala eta bueno, aurrera ba, jarraitzea milesker